klub har i dag besøg af en gæst der både har været sportsdirektør og cheftræner i Superligaen klart med cheftræner faktisk men det er altså sportsdirektør jobbet som fylder mest i det fodbold eftermæle som han forløb vi har Trollsbekk velkommen for i klubben tak. og øh, jeg sad jo lige og øh, jeg har jo nogenlunde styr på din øh, karriere men alligevel så googlede jeg lige øh, CV'et og det er jo omfangsrigt må jeg sige i forhold til nogle andre vi har haft herinde øh, vi kan lige sætte det på skærmen øh, og så fortæl mig Hvilket, øh, vi går lige på hurtigt. Hvilket af dine fodboldjobs har du egentlig følt dig bedst til at passe i? <laughs> ja. Det, øh, du, du vil ikke bryde dig om svaret, men øh, min oplevelse er, at man giver sig så fuldt og helt til det job, man er i, som der er ikke nogen andre jobs, der egentlig virker muligt, mens man er i. hvert fald i mit tilfælde, har været i det. Så jeg synes, at de er for sig, alle sammen har, har været det bedste job. Men set i bagspejlet, når man kigger tilbage, så er der selvfølgelig nogle steder, hvor det lykkedes bedre end andre. Og, og et af de steder, hvor jeg synes, det er den klikke allerbedste, det var faktisk i Silkeborg, hvor... Øh, hvor jeg så også har spillet en gang, og der var mange af de mennesker fra den tid, jeg var aktiv spiller, der stadigvæk var en del af klubben. Det gjorde det lidt nemmere. jo. Og du var vel egentlig også til, at du var længst Altså, det er vel den længste periode i træk, i hvert fald, hvis vi ikke tager OB, der er delt op i bidder. Ja, ja det, tror jeg. ja det tror jeg. Det hænger måske meget godt øh, sammen. Hvad er det for en øh, fodboldboss vi har fået i studiet i dag, Christian, du skal sætte nogle ord på trons? Jamen, det er vel en af de øh, personligheder, som har været centrale i superligaen igennem øh, en urimelig masse mange år. Ikke? Øhm, jeg tror at du har været rundt og, og jeg tror at du har du stadigvæk rekorden som den træner der har Wilhelm over der som den der har flest kampe i superligaen eller er det der omkring? Jeg, jeg blev ringet op mens jeg havde udrejst jorden rundt der var pludselig nogen der fandt mig i Peru i sted og sagde nu har Kent Nielsen. Flest Nå, kampe, okay. så jeg tror, det må være kendt, medmindre nogen kendt, har været i Første Division. Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg tror faktisk stadigvæk, jeg har i hvert fald en anden rekord, og det er den, den mest Måske endda suverænt mest fyrede <laughs> ja. danske træner. Men der var det jo at den tidligere landstræner, Morten Olsen, sagde. At det var noget, jeg ville spørge dig om, sådan set, fordi jeg har også det handicap, jeg aldrig har været fyret, det kan der så være andre årsager til. Men Morten Olsen sagde jo, at hvis ikke man er blevet fyret mindst to gange, så er man ikke en ordentlig fodboldtræner. Så. Du må være blandt de dygtigste. <laughs> <laughs> ja. ja, hvis det ikke er kritisk. <laughs> <laughs> Men hvorfor en af de fyringer, øh, nu siger du det selv, hvorfor en af dem ramte dig egentlig mest, eller hvad kan man sige, hvorfor en synes du var mest uberettiget, hvis man kan sige det sådan? <laughs> ah, er nu er, er verden jo. Er alle fyringer bare det? Nej, det er det da ikke. Og verden er jo så subjektiv, så man jo bygger sin egen rimelighed op omkring hvad der skulle være sket eller ikke skulle være sket. Men det er garanteret at være helt efter bogen, altså i hvert fald fodboldlogikens bog. Og øh, så kan man jo sige. Altså, jeg synes jo, at de var beredt i langt de fleste. Jeg var lidt forundret, da jeg blev fyret første gang. Måske var det så, fordi jeg ikke havde vendt mig til tanken endnu. Og det var i Midtjylland, hvor, øh, hvor vi jo ikke klarede fantastisk. husker det ikke vel. vi nummer 5-6 stykker. Øh, en runde før vinterpausen, hvor jeg så blev fyret en runde før. Vi på prøvede min eneste sygedag. <går> hvor jeg så desværre ikke kunne være i klubben den dag, jeg lå med feber derhjemme. Øh, og vi havde dog alligevel vundet. Nej, vi har ikke vundet noget, men vi kom længst af det danske hold i Europa League dengang øh, ja, UEFA ikke med. Uh, ja. Men altså, der er jo sikkert andre gode grunde, og, og der er jo også nogle gange større øh, brækker i spil, end lige præcis det, der sker på banen. Alligevel, øh, så selvom øh, Troels har en, øh, hvad kan man sige, meget bred øh, trænerkarriere, i Superligaen, så er det øh, sportsdirektørjobbet i Brøndby, som fylder mest øh, i rampelyset her bagefter, Næs Christian? Er det ikke mm. sådan, det? Jamen, det er jo altså... Selvfølgelig bliver man ked af det i de danske klubber, når vi siger det, men det er jo klart, at uh, sportsdirektørjobbet i Brøndby er et af uh, de største uh, job i dansk fodbold, uh, og det fylder jo uh, et eller andet sted mere end at være uh, træner i Silkeborg, med respekt for Silkeborg, hvor jeg vil sige, at jeg har en uden familie, der har på udsikket på mange år, så øh, sæt der sætter pris på byen. Men der er altså forskel, og det opdager man jo, altså det går jo spørge om, og det opdager man vel egentlig først, når man kommer ind i jobbet, hvor meget mere, øh, eller hvor meget større det egentlig er. Trykket. Ja, ja det er fuldstændig enig med dig altså, jeg, i. Jeg, igen, man lukker sig egentlig sin en egen lille hverdagsboble i de forskellige regier. I mit tilfælde ja, i hvert fald har været i. Jeg synes jo, det har været Danmarks største job at være træner, hvad enten det har været i, ja. i Silkeborg eller i Ikast FS eller Esbjerg eller hvor det nu har været i OB. Øhm, man glemmer helt at have øje for de enormt mange ekstra kræfter, der er i, i de allerstørste klubber af Brøndby. Øh, og nu skal jeg nok være at definere, hvor mange af de, de danske klubber, der er blandt de største, men Brøndby er jo i hvert fald jo, i eksponering. Stadigvæk et skridt foran de andre, på trods af de bedre resultater, f.eks. i København eller Midtjylland. Men det var, det var fantastisk at opleve, det enorme fællesskab, der vokser. Altså, jeg ved godt, at man på afstand nogle gange bliver træt af at høre om det her fællesskab og, og samhørighed med fans videre Det er bare mærkbart Det er bare en forskel på i hvert fald det CV, jeg har på alle de andre danske klubber, jeg har været i. Og der er nogle kræfter til rådighed, som man ikke, som man ikke kan forestille sig, før man har været en del af det. Der er en øh, god øh, ser her, der har skrevet et par øh, spørgsmål. Øh, også til dig, Troels Kaja, tror jeg. Han hedder Den Gale Nordjyde. Jeg ved ikke. Det er nok Lyngen. Det er måske i Jakobsen. Kaja Troels Bæk, tak for dit store bidrag til den Superliga, der har fulgt min opvækst og vækket min interesse for fodbold. Hvad er det største øjeblik og den største skuffelse i din karriere i Superligaen? Du øh, bestemmer selv Ja. Det kunne jeg godt have forberedt, måske. Altså, det er faktisk rigtigt, når jeg siger, at de største øjeblikke, de har ligget på en onsdags-torsdags træning eller noget i den stil, hvor det? jo, fordi kender du historien om Peter Plus, der blev spurgt om hvad det bedste i verden er, og den så svarer, det er at spise honning. Hvorefter den lige stopper og roder siger, nej nej, det er lige før man skal spise honning. <laughs> og de få gange jeg kan mærke at det mit hold har været tæt på at være der, hvor, hvor tanken eller forestillingen, ideen egentlig gerne ville have dem hen, det har jeg kun mærke på træningerne. Det er der, hvor man kan mærke, nu det. Nu er det der, hvor man kan begynde at lede efter honningen og spise den. Altså, nu, nu er vi faktisk klar. Og, og det kan jeg godt huske de oplevelser, hvor, man, hvor jeg har følt, at nu er hele partituret der, og alle ved, hvordan man spiller nu kører det. Nu behøver jeg faktisk ikke at stå og råbe og skrige. Det har været de bedste øjeblikke. Så er der nogle gange det, jeg ført til, at vi har vundet noget, andre gange har det så ikke. Men, men de øjeblikke er faktisk klart den største motivation i det arbejde, jeg har haft. Kan du følge det? I høj grad. Altså, jeg må sige nu også, der elsker fodbold øh, og meget andet sport i øvrigt, men, men fodbold i særdeleshed. Altså, at være ude på banen med spillerne, og øh, det er jo også det fællesskab, der er, uanset om du er træner øh, eller du er spiller, Uh, duften af nyslået græs uh, og uh, træningsøvelser, der fungerer, og, uh, solen skiner det hele spiller, og man glæder sig til den næste kamp. Altså, det, er jo, uh, det bliver ikke større. Det gør det ikke. Og det er jo også noget af det, man savner, når man senere hen ender i uh, administrative jobs af den ene eller anden art, så er det jo det at være ude på banen og være en del af det. Og der må man se, uanset hvor nærværende man er som sportsdirektør, og tror jeg også troligt skal bekræfte, så kommer du aldrig så tæt på, som når du står derude og selv spiller med. Um, det er en vidunderlig fornemmelse. Det er det jo. Det er jo det, der er fodboldens eneste væsen, det er, at du leger med bolden, og når tingene går op i en større enhed, det kan jeg sangsfølge. Kun du også, altså, havde du det også sådan, var du, var du lidt for langt fra banen til tiderne, da, da du så blev spurgt? Ja, ja, absolut. Altså, der var der andre glæder. Jeg tror, den måde, jeg nu valgte at gøre det på, som, som helt med garanti ikke er den mest effektive, men det var bare den mest autentiske for mig, det var... At, tæppebombe mig selv med opgaver hele dagen. Så jeg så fem, måske seks træninger på de knap fire år, jeg var i Brøndby som sportsdirektør. Mm. Øh, I tiltro til, at der var der så rigtig mange dygtige trænere, der var ansat til at klare, hvorfor skulle de have brug for Der stod en øh, stadig rundere og mere øh, gråhåret mand og, stod, og man havde mening om det. Jeg kunne lige så godt gøre det, jeg var primært ansat til. Og det gjorde jeg så. Men, men jeg synes nu nok, at man som sportsdirektør bør være mere til stede. Ikke kun for sin egen skyld, men også sådan at der er en daglig relevans for spillerne i, at man faktisk også er en del af teamet, og det, det nåede jeg ikke. Nej, så hvis du skulle have gjort noget anderledes, så skulle, eller hvis du igen stod i situationen, så ville du være mere, hvad kan man sige, on pitch, eller det hedder vel ikke pitch, når det er... Det. Ja, og det fører jo så en anden ting med sig også, det er, at man er nødt til ligesom at kanalisere sin kraft ind på færre områder, hvor jeg er øh, en blanding af min egen, min egen sind, og så de tillidsbevægninger, værv, der blev lagt til mig i Brøndby, faktisk fik lov mig over et meget stort felt, som jeg også har haft meget fornøjelse af. Men hvis jeg skulle have været mest effektiv, så skulle jeg måske nok have været altså, lidt mere tunnelsyn ind på kun fodbolden. Mm. Mm. Øh, jeg synes, du sprang øh, den største skuffelse over, eller også, så kom jeg til at øh, gå øh, fra øh, det, du ville uh, sige, for yeah. du den gale nordjyde i års. Sure. Ja, det gjorde han. De, altså, der må have været mange jo, med... De mange år, der har været 35 år i fodbold, men selvfølgelig er den i øjenfaldende, den kamp, vi spiller uafgjort i Horsens med Brøndby. Altså, historien er jo større for de mennesker, der har fulgt Brøndby i langt længere tid, end jeg har. Min historie er, at jeg har brugt hele mit arbejdsliv og mindst, mindst et ægteskab og en hel masse af den tid, jeg skulle have brugt kvalitetstid med mine børn, har jeg gjort, fordi jeg vil vinde helt lortet. Jeg vil helt lortet, og øh, da vi så endelig var der, og vi vandt pokalen 8 dage eller 14 dage tidligere med Brøndby, og nu havde bragt os sin position, hvor vi kunne gøre det selv, og før 2-0 til 89 et halvt minut ind i kampen, og så det lige glider en af hende, så, så skal det fylde meget, og det gjorde det også. Mm. Lappede den der pokal for øh, forinden egentlig på det sår, tror du? Ikke i nærheden, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, så kan man prøve at være lige så nuanceret, det skal være, og at prøve at, altså, at være rationel, men det er ej, på ingen måde. Men det er selvfølgelig også en af de ting, jeg har på listen, vi skal snakke om. Så skal vi få det overstået, den der lidelseshistorie, så vi kan komme videre mod gladere tider. For hvor meget fylder den, ja, det missede mesterskab for dig her tre år senere, hvor du jo ikke har din daglige gang i fodboldklubberne? Så der er mange grunde til, at jeg ikke er i fodbold lige nu. Og det kan da godt være, at jeg ender med at springe på igen, der kræver selvfølgelig nogen spiller op til tango, øh, men, men øh, den, den primære fodboldmæssige årsag til, at jeg ikke er i fodbold, det er præcis den skuffelse. Den, den, øh, altså at være så tæt på, at det der har været et, livs, ikke et livsværk, det lyder kraftigt med dumt, men er, og selv men altså være motivationen bag at bruge 35 år i fodbold. Øh, at være så tæt på at så se det glippe, det er... Det tog noget af pusten fra mig. Men så er der så en masse aktiv tilvalg, som gør, at jeg ikke øh, bruger min tid lige nu i en fodboldklub. Og det, det skal jeg også huske for retfærdighedens skyld. Men fodboldmæssigt så er det noget, det, det, der fylder mest. Faktisk. Prøv lige at høre med. Du var jo på besøg hos uh, Superliga-jørnet. Mm. Jeg tror, det har været i efteråret. Lad os lige prøve at få en uh, kort uh, lyd derfra, hvad du sagde om det på det tidspunkt. Det er første gang, at jeg ikke har kørt udenom Horsens siden den dag i 2018. Uh -huh. Ja. Er det, er det stadig tilfældet? Er Horsen stadig et sted, som din GPS nærmest ikke vil kunne finde? Ja, jeg tror, jeg får et mere modent forhold til det efterhånden. Og nu var vi, jeg tror, det der det må være lige efter, jeg var med Esbjerg. Det er rigtigt. Op at spille en kamp i nedrykningsspillet, hvor vi i øvrigt spillede uregjort igen 2-2. Men, men det var med en lidt anden, skal vi sige, rammesætning for det, at vi gjorde det med, med Esbjerg. Det, du så det udefra, men det var, ikke, det var ikke... Ja, man kunne måske godt mærke følelsen. Mm, <laughs> ja. altså, jeg, jeg forstår godt Troels, øh, fordi det er jo en traumatisk oplevelse, kan man sige. Øh, øh, jeg tror noget, endnu mere traumatisk formentlig for spillere og træner. men øh, øh, det er det jo for, for hele klubben, øh, når sådan noget sker. Øh, jeg, jeg tror bare, at nogle gange må man jo bare øh, glemme lidt, at det kan godt være, at det er en enkelt kamp. Altså i min optik, nu prøver jeg at se det lidt udefra, så er det jo ikke Horsenskampen øh, 2-2-kampen, som Brøndby øh, taber mesterskabet på. Jeg synes jo i virkeligheden, at nederlaget øh, på 1-0 til Midtjylland mm -hmm. øh, er jo faktisk det, der definerer det, fordi havde man spille uafgjort, ja, så vidt jeg husker, bliver der jo scoret ret sent i den kamp, at er det 12. Så der scorer på hovedstødet øh, relativt sent i den kamp. Mm. Så altså spiller I uafgjort der i stedet for. Så. Øh, så jeg synes måske, jeg forstår det godt, at der var en masse ballade, og det var dramatisk og alt det der, men i virkeligheden er det jo ikke Horsenskampen alene, der afgør øh, det mesterskab, synes jeg trods alt, man må sige. Æm, der har jeg jo flere traumatiske oplevelser, men det, øh, der er jo ikke andet, man må jo. Men skal vi stille en psykolog? Ja, men jeg husker jo, øh, der var vi jo så godt nok blevet mestreåret for inden, men efter København taber mesterskabet inde i parken til Brøndby, øh, der... Mykland spiller en bold på tværs øh, 5 minutter før tid, og Mads Jørgensen rammer bolden, som han aldrig har ramt den hele sit liv, og sparker den ind. Og det taber vi mesterskabet på. øver den samme kamp, hvor Kim Milton undlader at dømme to straffespark, øh, som er kæmpestore, så på dommerstanden fik synoptik på ærmerne efterfølgende, øh, og hvor han jo ærligt nok efterfølgende mange år efter har, har sagt, ja, men jeg troede ikke, det blev kampeafgørende. Ej, halløj, det var så før og var. Jeg ved det ikke. Men der var jo ikke andet end at sige, så har vi en sæson efterfølgende i efter FC København, hvor vi er heldige at få marginalerne på vores side, for vi spiller en kamp ude i Brøndby, hvor vi i de sidste minutter, mirakuløst kommer der en bold på tværs, som Jalte og løber ind i og sparker, og den koster så Brøndby-mesterskabet. Det kan man sige, det er jo payback Men sådan er fodbold jo en gang imellem, og det er også det, der er saltet i fodbolden, at der er afgørende kampe, som man aldrig glemmer. Og som enten kan være traumatiske eller euforiske. Det er derfor, vi er i gamet, jo. Ja, Ingen? og så er det jo heldigvis... Bare fodbold, ja. det skal vi lige huske. Der er Husk nogle der fodbold. har rigtige, mennes rigtige mennesker. Okay. Har rigtige har rigtig problemer nogle ja. gange. Det er rigtigt. Det er jo eh, trods alt kun underholdning. Men en underholdning, der betyder meget for mange. Tror du, dit Brøndby-liv, eh, Brøndby-job, øh, Brøndby øh, var blevet længere, hvis I havde vundet mesterskabet? Altså havde, havde ja. du fået ny Nej. energi til at tage Nej. længere tid? Det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Øhm, Niels Christian, hvad var det, som du så det, at Brøndby øh, anno 18 øh, manglede i forhold til at tage et mesterskab? Hvis du kan huske det. Ah, det ved jeg ved ikke, om jeg er klog nok til at svare på det, fordi jeg har så tæt... Her, det jeg kan ikke, at... jeg så svare på, dig. Det er du ikke. <laughs> på, at... Men du kan svare på, hvad de mangler. Men, øh, men, men, men altså, de manglede nogle boenio. <laughs> og som jeg sagde før, øh, dem kunne de måske have fundet nogen andre steder i, i, i turneringen. Altså, det er jo ligesom den turnering, vi ser nu. Øh, det spidser til, alle sidder og måler og vejer. Men altså... Øh, de fem point, der var mistet undervejs engang i grundspillet, dem kunne du godt bruge her i, i, til slut. Så det tæller med alt sammen. Men øh, jeg synes jo, der skete nogle spændende ting i Troels øh, tid i, i Brøndby. Øh, Brøndby fik ny tro på tingene. Man fik en træner ind, som havde en, en noget anden stil. Øh, man kan så diskutere, hvad det gjorde ved, ved Brøndby, den såkaldte Brøndby-kultur på, på det tidspunkt. At det var måske et nødvendigt øh, øh, greb for at komme ud af den lidt trøstesløshed, der havde præget klubben, øh, hvor man så fik ny tro på tingene. Øhm, og man må jo sige, at den spillestil var jo så også øh, risky business øh, indimellem. Og øh, lige så forfriskende den kunne være, når det lykkedes, lige så alarmerende øh, dramatisk var det, når øh, hvis, hvis det ikke spillede sammen, og den er meget krævende, den spillestil, så tager du altså baglandsmål ind. Det var måske derfor, at blev mestre alligevel. Ja, vi var ikke, i nærheden, altså, vi ikke været i nærheden af os ja. hvis ikke vi havde været så kompromisløse af min påstand. Og vi fik jo også rekordmange point for en tor, og, og der var mange ting, der kunne have været gået anderledes. Vi kunne selvfølgelig sørge for at vundt, for eksempel i Horsens, det var et mesterhold, vi nok har gjort det. Det gjorde vi ikke, men når det så er sagt, så, så, så er der jo altid altså, en uendelig masse små lover, man kan kigge ind, i, ind, i, ind, i, ind igennem. Og, jeg har tilpasset mange gange for at ud for at mene noget om det, men jeg synes jo også, at det var en dramatisk, en dramatisk ting for ikke kun Brøndby, men for Superligaen og Troværdigheden, at man i runde 26 så en, mm. en kamp afviklet på ikke- de præmisser, man normalt afvikler en fodkamp på, hvor begge hold gør sig umægge for at vinde hele vejen igennem. Er det kun over Jylland, sådan noget foregår, ikke? Øh, nej, men, men <laughs> og nu kommer det til at lyde som om, det altid har været min vendetta mod nogle gode Sønderjyder, hele min familie er Sønderjys, så jeg har god veneration for området. det er ikke nær det. Det er ikke det, det om, og det er heller ikke noget med, at jeg biter, fordi de, fordi de er for fordi Selteborg. Brøndby ikke vandt mesterskabet, men isoleret set af på dagen, og uanset hvad det så har haft af betydning for de næste runder, så er der noget galt, hvis fodbold som den vare, der lever, blandt andet i tv, som den eneste færske vare, der giver mening. Er det derfor, I godt vil sende så meget og betale så mange penge for det? Fordi man skal kunne tro på det, der finder sted. Alt andet kan man jo reproducere og og se på et andet tidspunkt, end hvor det foregår. Men fordi fodbold er live og fordi det er færsk og unikt og alle gør sig umage, så er det en vare. Hvis der er nogen, der begynder at slække på det, så har vi ikke nogen vare mere. Og det er det, der var det store problem for mig. Ikke om det kostede i sidste ende et mesterskab for Brøndby, fordi der havde vi masser af andre chancer for at indhente dem. Hvad tænker du så i denne her tid? Fordi nu begynder der jo at trække sig mindre. Det er en, en, en guldslutspurt mellem ja. Brøndby og FC Midtjylland. Hvor er Brøndby i dag, som du lige ser det i forhold til, hvor de var ja, for tre år siden, da de stod i en tilsvarende situation? Jamen, det er... Den, den måde, vi kan, vi har bygget op på dengang, blev overhalet lidt af enten af egen iver eller... Lidt for hurtig fremgang. Så vi nåede jo ikke at få det med, som CV og Niels Frederiksen og hele Brøndby gør så rigtigt lige nu. Og altså, at det at få så mange af de egne spillere med. Jeg er rigtig glad for at se, jeg får at se de er med, og jeg kan jo også glæde mig på egen vegne, de flere af dem har jo selv, selv skrevet kontrakt med. Mm. Men når det så er sagt, så, så er det jo gået du ved, to skridt frem, et tilbage, og nu ser det ud til, at kursen er rigtig. Øhm, og, og det hold, de har nu, er jo mere rigtigt, end det hold, der blev nummer to øh, sidste gang Brøndby. Kæmper. Jeg kan godt lige at du siger vi. Hvad sagde jeg, vi? Så vi? Det, det, det, det hold, vi har nu. Jeg kan godt lide, du siger <laughs> vi. <så det. laughs> men hvorfor mere wow. rigtigt, Nå, fordi det er, altså Både i forhold til den strategi, som, som jeg vil gerne vil stå på mål for, for jo selv en del af arkitektarbejdet, og, og for det, der er skal ligesom, dansk fodboldsvej. Fordi det er få steder, man har musklerne, og det har FC København og måske ved Midtjylland overvejer at gå med dem, de har fået. Men man har musklerne til at samle et hold, i stedet for at bygge et hold, mm. altså, som, som man ser de fleste danske klubber, som Brøndby historisk set også tidligere har gjort. Øh, og det, det ser mere rigtigt ud nu hvordan... Øh, ja, på det tidspunkt, jeg var lige inde og kigge i går, øh, efter 28 spillerunder, der lå de to hold Brøndby og Midtjylland side om side tilbage i 18. Det gjorde de faktisk også efter den 29. spillerunde. Men, men her, nu her, Niels Christian, der er Brøndby fire point efter øh, FC Midtjylland. Betyder det, det er Mission Impossible, for de tabte jo, da de lå af point på det her tidspunkt for tre år siden. Ja, nu, det optager, vi, et det kan nu jeg optager vi jo det her program øh, <laughs> inden, af dagen, ja. inden at vi øh, har set øh, den indbyrdes kamp mellem øh, Brøndby og Midtjylland, ja, meget kan ja. ændre sig. Altså, Superligaen er så tæt i år, at øh, alt kan ske. Den enkelte kamp kan afgøre det. Får du momentum i de sidste kampe. Øh, Brøndby har et... Øh, øh, det har alle topholdene. De mødes indbyrdes nu. Og øh, den, der kommer bedst ud af de indbyrdes kampe, de står med palmerne efterfølgende. Så det er, det er nu. Man har muligheden. Hmm. Hvad tænker du, trods? hvordan synes du, de står i, i det her guldreg som du Jamen, de evangler, har... De... Børneby har så mange gode ting og den rigtige plan og alt muligt. De har bare ikke det bedste hold. Desværre ser det ud til at desværre ja. Jeg har jo også en del af mig der må hæppe med, med herning. Du har været i alle ja, ja, og i den weekend hvor alle vinder på en gang, den kan ikke der så gøre. Og jeg har også både en glad fortid og gode relationer til Midtjylland. Det var så at sige, at de som de har det bedste hold, og nogle gange så er det jo det der gør forskellen. Skal vi huske, og, og derfor så, så har de jo alle chancerne. Nu øh, var Nils Christian inde på det her med da, da du er i klubben øh, det her med og du siger det også selv det var nogle andre spillere det var et andet sammen en anden sammensætning det var jo en tysker øh, som sad på, i i og dermed også en anden kultur hvor meget øh, tror du at Thorniker han øh, betød for selvom han stræd imod nogle kulturelle ting i klubben hvad betød han så for den øh, udvikling øh, ja, Brøndby har taget efterfølgende både undervejs og efterfølgende Kolossalt meget. Altså meget fordi øh, altså, Tæppet for det var jo også, at vi ønskede jo en forandring, mm. både i måden spillet skulle udtrykkes på... Øh noget, som var mere synonymt med Brøndby, ikke i historiebøgerne, men med de vilkår, der var. Altså der var ikke noget med at genopdage. noget, der var i en skrabbog, og sidst man vandt mesterskaber osv. Der spillede man i øvrigt med en anden spilstil med Mikael Laudrup. Men, øh, men det var et forsøg på at kigge på, hvad der ressourcer til rådighed, hvad der gør Brøndby til Brøndby, og ikke til enten Esbjerg eller Nordsjælland eller noget andet. Og der skulle vi finde måde, at det kunne forenes, og synergien kunne vokse. Og det var presfodbold. Og samtidig vil vi gerne rykke ved kulturen, ikke kun Brøndby, men den danske måde at gøre tingene på. Vi vil godt have et, et hårdt vrid i rettet. Og det fik vi. Og, og så vil nogen nu i bakspejlet sige, at vi vrede for hårdt i rettet, og Alex var for kompromilløs. Det synes jeg måske ikke, han var. Altså, der var kun én ting, der blev et problem, og det var øh, hans skepsis over for de egne unge spillertalenterne. Mm. Øhm, ellers var alt perfekt og kunne have løftet Brøndby også det næste skridt op. Øh, men, men det var en væsentlig pointe, der manglede. Var du undervejs i tvivl, om det var den rigtige ansættelse? For jeg kan da huske starten, øh, som også han var blevet skuset for i sine tidligere klubber. Der, der havde, altså, havde Brøndby jo svært ved sådan rigtig at finde fodfæst til spillerne, og, og, fordi det krævede så meget af dem, den her spillestil. Mm -hmm. så, så der var jo et træk før det viste sig faktisk at have den effekt, som I ønskede. Ja, altså jeg vil sige, at effekten kom meget hurtigt på banen. Den første kamp, han var med til at være vi 4-0 efter voldsom overfaldsfodbold, og vi startede også den første sæson med at og kom langt frem i rækken i en periode, synes vi, vi duellerede med FC København, men de var for stærkt det år, og vi endte som nummer to og på pokalfinale, også mod FC København Tabten. Så det var vel ikke en langsom start. Mm. Det, der var udfordring, det var sådan, med al forandringsledelse, at det er jo ikke noget med at justere en millimeter ad gangen. Altså, det var en radikal forandring, og det gjorde, at det var hårdt, men... En af de kvaliteter, som Alex bidrog meget med, det var, at øh, han var altså, Når folk dygtige mennesker med speciale opgaver, som var tilknyttet på grund af, at de var nogle af de bedste i Danmark på hver af deres ressourcer. når de kom og sagde, du træner, vi kunne også gøre sådan, så sagde han bare, no. <laughs> Ikke fordi det var et dårligt forslag, men hvis der var flere logikker, så var det svært at være samhandlende, altså Instinktivt monument, øh, monument for monument eller moment for moment handle som den der sværm der skal handle øh, der skal spilles mm. på banen og så er hans evne til at sige nej til alt og kun have én idé altså hvor brutalt og simpel og uddannet ellers kan, øh, kan virke så gjorde det bare at man ret hurtigt nom så er det jo sådan man gør og det var meget interessant for mig som dansker at se hvor konsekvent man har lov til at gå til værks hvor uddansk ledelse også kan gøres det forstår jeg godt, og jeg synes også, det er, er rigtig set, at øh, Brøndby på det tidspunkt havde behov for, øh, ser det pænt, nogle andre impulser, ikke? Det, der jeg synes jeg er interessant, at man skal høre dit bud på, øh, også med, med mine egne erfaringer øh, som sportsdirektør, hvor man jo, udover at man har et fantastisk samarbejde med, med cheftrænerne, jo også nogle gange har øh, nogle skal vi sige det pænt, nogle faglige diskussioner om, hvor er vi henne, hvor er vi på vej hen, og det gælder jo både enkelte spillere, og det gælder det hele taget. Øhm, og da, han, han, han virker jo udefra set som en meget dominerende øh, personlighed, og som du også selv lige siger, øh, holdt fast øh, meget øh, snævert i sine egne idéer. Øhm, når så Brøndby ender med lige pludselig at have 11 øh, udlændinge på banen, øh, Hvordan var, øh, øh, hvad var, ikke fordi jeg skal klantere dig for det, jo, men, jo. Men, men, men fik torninger alligevel lov til at gå, gå for vidt i den retning, øh, og det var det, der ligesom også øh, i den sidste ende alligevel fik snoren til at knække eller hvad? Ja, det, til det. det interesserer mig, fordi det er jo samspillet, ja. vi tid har mellem sportsdirektør og træner, som jo er dynamisk, øh, og man har klubkulturen, og man har baggrund, man har historien, og man har fremtiden, og man vil gerne implementere nye idéer, men ja. det skal også hænge sammen. Ja, til det første spørgsmål, om han øh, fik for store ledelsesrum, fordi jeg synes jo, det er en sportschef, sportsdirektørets opgave, at skabe et ledelsesrum ja. til træneren, og så beskytte ham og beskytte det rum. Ikke ham, men primært den funktion. så for, at der er arbejdsro, at man ikke skal tage jøjonen fra uge til uge, og hele tiden reagere på øjebliksbilleder. Det, det er væsentligt for en sportsdirektør at kunne gøre det. Og det var også, måske med, med, med, med min baggrund som træner i 25 år, at det, det var væsentligt for mig at sikre mig, at han i hvert fald vidste, at han havde det her ledelsesrum, og at der var plads til også at have en forbi i en UNA. Og, øh, så viser det sig, at det er ikke en træner, der nødvendigvis har brug for at få et ledelsesrum, for det skal han sgu nok tage. <laughs> Og øh, til den dag i dag, der vil jeg stadigvæk påstå, at han var den, øh, også i samspil med mig, den ideelle træner for mig at have med at gøre, fordi han var ikke i tvivl om, hvad han gerne ville. Det var betydeligt nemmere at sikre det ledelsesrum. Der hvor udfordringen kunne komme, det var, at han også var lidt sikker på, hvad kommunikationsafdelingen skulle, eller hvad kostvejlederen skulle, eller hvad... Direktionen måske også godt kunne tage og lytte lidt mere til. Lige præcis der, der skulle jeg have måske have inddæmmet andre ledelsesrum også, og sørge for, at mm. han lige forstod, at jamen, det er rigtig godt, Alex. Bliv ved med at banke derude i den her firkant. Og der havde vi vores værtslag om at finde ud af at respektere de linjer, som gik, altså som man måtte blive indenfor. Hvorvidt de spillere, der var kommet til klubben, var hentet af Alex, kan jeg sige, entyde, det var de jo ikke. Altså, jeg skrevet under på kontrakterne, han er ikke tegningsberettiget. Han havde ikke han havde ind med en lille sort bog med misgærning af troelser så man man kunne presse mig med. Det var kun sagen, og hvad er der, der kan hjælpe os? Og jeg må sige, det der var årsagen til, at vi endte med så mange udlandske spillere, som jeg stadigvæk den dag, der, da jeg synes det var en fejl i forhold til, at kunne have fået flere af de egne spillere med, det var ivren efter at få implementeret den klare spillestil, mm. som over tid mm. skulle være ledestjernen, både for de unge i akademiet, og som det skulle tegne Brøndby i mange år frem. Og vi diskuterer, om vi stadigvæk spiller helt sådan, det gør de nok ikke. Men det var hele tilgangen. Jo hurtigere vi havde det hold, som man kunne vise ja. spille på den måde, vi gerne ville, jo tydeligere var det for alle de ungdomsspillere den vej, det skulle gå, jo nemmere var det at udvikle. Fordi jeg må jo indrømme, jeg har lavet verdens største benspænd for hele Brøndby's talentudvikling, fordi jeg har aldrig set så veldokumenteret, beskrevet, øh, periodiseret et talentarbejde, som har blevet skrevet ned i den formation, man havde trænet og øvet sig i, i, i år med Thomas Frank og Albert Capella, som er hovedarkitekter. Og så kommer jeg, for det var min beslutning, ikke Alex's, for han var der ikke, og siger, at vi vil spille frasfodbold. Og alt, hvad de havde, blev lige pludselig mindre relevant, og alt det, som deres spillere havde øvet sig i, blev mindre relevant, og nu skulle de lære noget nyt. Derfor gik jeg meget hårdt med at få skabt det hold, som hurtigst muligt kunne vise det billede. Havde vi haft 24 danske spillere, der var vant til at spille sådan, så havde vi taget dem. Nu var ulykken, at dem havde vi ikke. Og det næste det var, at når man leder efter underpriced spillere, som kan levere på højere niveau, så er det nogen, der skal passe ind i spillestilen. Det var svært at finde danskere, der allerede havde øvet sig i det. Derfor endte vi med for mange, også min smag, for mange udlændinge. Det er ikke, fordi jeg har en forkærlighed for unge tyske mænd i shorts. På den måde. <laughs> øh, jeg synes, det er meget interessant, det du nævner det, omkring det ledelsesrum, og jeg kommer til at tænke på, fordi jeg har selv øh, jo oplevet det. Vi har begge to en baggrund som, som trænere, og som træner vil man jo gerne bestemme, det er også det, der er interessant ved at være træner. Det er, at man kan arbejde med nogle mennesker, man kan få nogle idéer implementeret. Og man hader jo, at der kommer nogen og øh, begynder at blande sig. Mm. Så jeg, jeg, jeg, og det, jeg, jeg forstår lige det, du siger dermed, at man som sportsdirektør, jo netop fordi man selv har været træner og ønsker at have det ledelsesrum, du taler om, øh, der er det jo bare svært, og, og nogle gange at vi måske får tilbageholdende, som sportsdirektør i forhold til trænerne. I, for, I forhold til, at selvfølgelig skal de have det ledelsesrum. Selvfølgelig skal vi stille op for dem. Selvfølgelig skal vi give dem de muligheder, de gerne vil have. Men på den anden side skal vi altså også sætte nogle grænser. Ikke? Ja. Og det er jeg enig med dig i. Og, og jeg kan også, også sige nu, at der findes jo ikke en nær kollega i fodbold. Jeg har skændtes som er kendt med, som, som Alex, og det på trods af, at jeg har arbejdet sammen med jeg ved ikke, hvor mange dygtige sportschefer som træner, og sidenhen også med nogle trænere som sportschef eller sportsdirektør. Og selvfølgelig har vi haft vores ture, øhm, men, men jeg tror nok, altså, vi skal stadigvæk ud og se Brøndby mod Midtjylland her sammen på i talene stående her i Neskeham. Så der er stadig noget tilbage. Men nu var det jo også første gang, du stod i den her rolle som, mm. uh, som sportsdirektør, i hvert fald uh, hvor du kun er sportsdirektør. Mm. Uh, var det også noget med, uh, altså, at det var svært for dig, eller hvad kan man sige, udfordringen for dig at sætte dit rum, at, at, uh, Nej, fordi det, at han var så dominerende som han? Det kan være meget fejlagtigt, vurderer jeg mig selv. Det synes jeg bestemt, ikke det var? Okay. Uh, og jeg er jo voldsomt nysgerrig natur, og derfor, da jeg blev tilbudt flere og flere områder, jeg kunne få lov at være med i, som også flyttede sig mere fra træningsbanen og mere ind i forstå lidt mere omkring børsreglerne og, og alt det større arbejde, som var strategisk arbejde, ikke kun i forhold til at samle et fodboldhold, men, men for en virksomhed osv. Da jeg blev inviteret med ind i det, så lappede det mig og lærte utrolig meget dygtige mennesker i Brøndbys bestyrelse og, og direktion med både Ole Palmore og så det Jesper Jørgensen, der var direktør dengang, og og tak taknemmelig for det. Men alle de øjeblikke og interesser, jeg brugte der, tog jeg så væk fra fodbolden, så jeg havde, altså, jeg havde masser af opgaver, masser af ledelsesrummer at få lov at fylde ud, og jeg var meget tryg ved, at Alex fik lov til at fylde trænerens rum, og jeg var også opmærksom på, at det var kun trænerens han skulle fylde, og det var vel også det, der væltede det til sidst, da han begyndte at påtage sig opgaver, der, der gik ind over, så jeg forstået det, fordi det var jo mm. sådan lidt efter, jeg stoppede ind over øh, øh, akademiets grænser. Mm. Du havde en meget aktiv ejer over dig, i hvert fald sådan, hvad vi kunne fornemme på, på sidelinjen, og en meget bestemt herre i trænersædet under dig. Var det ikke nogen gange en besværlig sandwich at befinde sig i midten af? Jamen jo, eller også kan nogle af dem have syntes, det var besværligt. Det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg, jeg mener heller ikke, at jeg går stille med dørene, hvis det skal være. Og, og, og jeg må bare sige, at hvis man vil noget i fodbold, så, eller det gælder vel i de fleste sammenhæng, så skal man have nogle folk med stor drive, og så kommer det, hvis man går rigtigt. Hård til vaflerne, og man kører rigtig hurtigt, så havde små bombe også med til at vi give noget stød i undervognen. Og det havde vi da. Øhm, men, men til min egen oplevelse, så har jeg... Altså, det er jo ikke relevant, om vi kan snakke sammen i dag og gode venner, det er ikke det, men jeg har faktisk oplevet det som om, at det faktisk rykkede noget ved, ved den tilstand, klubben var i. Og, og, og jeg oplevede ikke mig som mm, balancepunkt i forhold til hverken Jan eller Alex. Jeg var en del af, af et rimelig altså aktivt øh, jeg ved ikke, om det er en menage tror. men i hvert fald af, ja. af et tre, tre team der, som havde en masse andre mennesker med sig også, men hold op, hvor vi kunne få ryk, rykke. Det var godt. Jeg tænker på... Vi er jo inde på de der ledelsesroller, og nu har du jo P.T. jo faktisk gået over i den grøft, for du jo udforsker, om jeg så må sige, ledelse endnu mere. Hvad er det, hvad er det fodboldledelse kan i din optik, i forhold til, at vi jo kan måske undervise nogle kommende erhvervsledere eller andre. Uh, altså, hvis jeg selv kan give et lille bud på det, så er det jo fordi, der er dels kontant afregning jo. Uh, vi får en evaluering hver søndag for det arbejde, vi laver, selvom det måske kan være retfærdigt eller uretfærdigt, men også, vi samtidig også skal have øje for det, den længere udvikling, vi har lige siddet talt om det, at implementere en ny måde at spille fodbold på, uh, hele den kultur, der er omkring en klub. Det er jo meget komplekst, tror jeg. Ja, det er det. Men jeg tror, man kan spørge 10 fodboldledere og få 10 forskellige svar. Og jeg er også sikker på, at noget af det, vi går og siger er ikke relevant for det øvrige erhvervsliv. Men der er nogle ting, som er mægtig interessant. For det første, krisehåndtering. Det har vi nogle gange flere gange om ugen jo mm. i fodbold. Forandringsledelse. Det er også noget, som man oplever til min smag måske er lidt for hyppigt i fodbold, fordi hvis der er 16 og gennemsnitlig ansættelse for en træner, så er der alt for meget i en klub, som går ud på forandringsledelse. Men, men det har vi også relativt meget øvelse i. Det er et voldsomt eksponeret arbejdsfelt. Altså, der findes jo langt større forretningsområder i Danmark, som man betydeligt... Altså, Helt i glemmebogen i forhold til offentlig interesse, hvor de kan lave deres øvelser, deres fejl og succeser, uden nogen, der gør af det, der har vi jo en helt anden eksponeringsgrad. Det, det bliver jo mere og mere for alle, i og med, at vi nu alle sammen er i medierne, med de sociale medier. Så det at evne, det at navigere i fuld bevågenhed, tror jeg også er en interessant mm. uh, kobling for det øvrige erhvervsliv. Og så må vi bare sige, at der er mange andre ting, som ikke er... Altså, hvis vi i fodbold har en uge med to kampe, så har vi fem dage at øve os i. Fortæl mig lige, hvilket erhvervsliv, der lige nu tillader sine medarbejdere at øve sig i fem ud af syv arbejdsdage. Det ser man ikke ret tit, og det er en kvalitet, som jeg tror, vi skal værne om i fodbold, og som mange andre miljøer, misunder også. Men det er også en anden form for ledelse, kan man sige, i og med, at vi jo Uh, både som træner og som sportsdirektør og som i virkeligheden også nogle gange som bestyrelsesmedlemmer jo er så tæt på medarbejderne at vi jo i virkeligheden uh, er en del af deres liv ikke? Altså, vi, uh, vi er sammen med dem i, i hverdagen uh, vi, jeg lige vil sige i hvert fald som trænere man går i bad sammen, man rejser sammen, man sover sammen uh, det er jo et andet nærvær, det er jo også nogle gange det som jeg i hvert fald har oplevet uh, nogle gange er du nødt til at træde lidt tilbage uh, fra det for ikke at være, man taler meget om, at leder nu om dagen ikke skal være tæt på medarbejderne, man skal forstå dem, man skal have empati og alt muligt andet. I fodbold er det nogle gange næsten som om, at vi er for tæt på medarbejdere en gang imellem, og så dermed ikke kan agere som den ledelse, man skulle være. Er det ikke din oplevelse, eller ser jeg helt forkert på det? Jeg tror, det er jo meget afgjort. Altså, hvor tæt du ellers ønsker at kunne komme, eller mener du er på den anden, hvis det er en kollega, det er jo fuldstændig afgjort af den, anden, den andens vilje til at ja. åbne. Altså, du kan jo stå lige op i fjælsigt på mig, og jeg er stadigvæk hermetisk lukket, og du ser ikke andet end med glittede overflade, hvor jeg forsøger at ligne en million, uden nødvendigvis at nå at spare op til det. Og der, der har du ret, der betyder noget i fodbold, at vi, altså, der er meget overflade i fodbold, også, ligesom der er i alle andre erhverv. Og der betyder det noget, at man en gang imellem, og nu har jeg 35 år i træk, gået meget professionelt debat med unge mænd. Og når man står der, har smidt kulturen og alt muligt andet ned om hælene. Og det kan godt være, at der holder en meget stor sportsvogn ude i, bilen, der skal, eller ude i parkeringspladsen, der skal ligesom antyde, at man har et eller andet, der virkelig kører for en. Men når man står derinde, så kan man se, hvad man reelt har at køre med. Og, og det kan jeg godt en gang imellem give en anden, uh, ja ikke kun afklædighed men det, men faktisk er nødt til at sige, okay, jeg ved godt, vi alle sammen vil pynte os med 20 procent, det af, hvad vi virkelig gerne Altså, hvad vi er. Mm. Mm. Men det er sådan her, det ser ud i gang. Og den mulighed, det er godt klar at det findes ikke i ret mange andre der hvor man kan stå. Men, men den mulighed, at man får lov til at kigge ind bag den glittede facade, den er helt afgørende for, hvor tæt du kan komme som kollega eller som leder. Og der, der tror jeg, at den øvelse er lidt vigtig at gøre sig. Men medarbejderne kan jo heller ikke snyde om søndagen, vel? Altså, de kan jo ikke regne gemme sig om søndagen. Der, der, der, er det, der, der bliver de mål, der er ikke? Mm. Der, der er der en del arbejdspladser stadigvæk, hvor medarbejderne godt kan... Der er nogle steder med at at de kan gemme sig i flere år, uden der er nogen, der har opdaget, hvad de laver Og spøge til side. Det er meget tættere på, på en eller anden måde, og det giver jo noget andet en kontant afregning, ja. Jeg vil have os øh, hen på det der spor, ja? der hedder Vores faste elementer, øh, ja. og jeg har jo givet dig nogle opgaver på forhånd, Truls, så lad os få Truls, Ja, og der, og der skal jeg starte med at sige, at det skal være som, som sportsdirektør. Ikke? Det, altså, fordi, det stemmer du uh, Det er dig, at definerer. Altså, der har virkelig været mange gode. <laughs> var det var ikke <laughs> Jo, Men altså når, når da jeg var en del af det OB hold hvor med Kim Brink som sportschef eller jeg husker om det var direktørens sportsdirektør, han var på det tidspunkt til skifter, da vi for eksempel henter Kasper Dalgas frit fra Vejle over og han bliver Superliga topscorer og kort tid efter solgt for et meget stort beløb til Hvidovre Brøndby. der det er jo bare en kanon. Altså, det er jo virkelig en fuldtræffer. Og så kan du godt sige, der var jeg træneren, hvis det skal være i sportsdirektørollen, så men risiko for at generere nogen, så, så vil jeg sige så er det måske øh, alligevel Camille Vilcek, fordi han kom til spotpris, øh, jeg tror endda, jeg kan huske, 225.000 øre. Mm -hmm. Det er relativt let for en, der viser sig at blive den mest scorende Superligaspiller i mm -hmm. Måndbyer. Mm -hmm. Og så skal jeg skynde mig også at dele æren videre, for det var ikke, fordi jeg var så sublim. Jeg har fundet det ukendt en ukendt altså Perud og hans folk og de øh, folk i vores scoutingafdeling havde allerede spottet ham inden, men hvor det så ikke kunne lade sig gøre. Og derfor så var han lige i og da han så de var havnet i en blindbyde okay. i Italien, så kunne vi gøre noget ved det. Så det er også et eksempel på, at det godt være, at jeg og siger, at mit bedste køb, det var bare ikke mit, altså det var mig, som skrev under på noget, som en klub har forløbet, øh, haft det forløb det for med. Ja. Ja. Men kan du fortælle historien bag, altså hvordan får I ham i salg, hvordan får I ham lukket til Danmark og sådan, hvis det er Ja, men der, det, det er jo igen det med netværk, og der sidder gode danske agenter lige nu, og med rette kan være sure over, at det gik som det gik, fordi de havde bragt ham på banen inden, og da det ikke lykkedes, så var de jo ligesom ude, så kommer der nye agenda ind over os, altså det netværk, som Niels Christian har været i, i sporten i 100, ah, mm, mange 100. år, og jeg er 35 år, så der er jo ikke mange over konfirmationsalderen i fodbold. Europa, vi ikke har telefonnummer på. Og derfor så er der stadigvæk nogen tilbage at snakke med. Og da hans situation i Italien var fastlåst, han, var, han havde valgt at tage til. Besøgerligt nok for en boksspiller at spille på det suverænt, ringeste og mest lavstående hold i italiensk fodbold ever i den vestrække. Altså, altså kom aldrig over midten. Altså, en boksspiller, han fik jo ikke meget at lave der. Så, så blev han ledet, Så var der noget dialog, øh, som førte til, at, at vi kunne få ham til klubben. Og hvad ender han med? Altså det er lige så meget fordi jeg ikke kunne huske det. hvad ender I med at sende ham videre for fordi du. Gik, I ja, det ved CV e bedre. Det var ham, det var CV e, der solgte ja, hans. Er det i hvert fald noget mere end I henter ham for? Ja, og det var det. Og, og på den måde så har det jo været både økonomisk og sportsligt en, en fin historie. Hvad tænkte du så, da han viser ind i København efterfølgende? Jeg var meget for Jeg skulle virkelig også samle alt op, altså ikke bare kun følelsen, for jeg havde også det af at fan. En anfører fra Brøndby ja, hvordan kan han det? Men jo også slå et af hovedet til at sige, jamen det. Det er godt nok forkert, hvis vi skal have en holdning til, at en voksen mand han træffer sit eget valg, som på det tidspunkt har været det bedste for ham og hans familie. Hvis ikke det er en mulighed, hvad er vi så for nogen? Men jeg synes er godt nok, det det så mærkeligt ud. Det gør det stadigvæk lidt. Men du kunne da også finde på at tage et job ind i Sø København, hvis de ringede? Kunne du ikke det? I baneafdelingen muligvis er jeg godt lidt græs. <laughs> Men ellers så vil jeg sige, at der er nogle steder, hvor det er sværere at sige ja end andre. Og jeg, jeg har egentlig altid synes, at København var valgdrevet, men jeg har ingen grund til at tro, at det er mig, der skal gøre det. <laughs> Jamen, så fik vi dit øh, råkøb. Der er faktisk en, øh, der har et spørgsmål her, som øh, vi må se, om du vil svare på det, Troels, i samme boldgade. Han kalder sig den barske sandhed, men Jesper Kristensen tror jeg, han hedder rigtigt. Jeg regner ikke med, at han vil svare på det, men jeg vil sindssygt gerne høre, hvor store bud der var på Hanimugtar i sommeren 2018, efter det tabte mesterskab. Det var begrænset. Meget begrænset. Og det der i det hele taget... Og det, det er nok der, hvor jeg synes, at der er mest ønske for den tid. Jeg også var, var med i Brøndby. Øh, hvor jeg så... Øh, hovedet på det, men hvor vi som klub måske ikke var dygt nok. Det, de spiller vi fik solgt, fik vi ikke solgt dyrt nok. Øh, det var lige på det tidspunkt, at det begyndte at vende transfermarkedet. Øh, men der var reelt ikke ret mange bud på kun nogle af vores spillere overhovedet, og det er tankevækkende. Ja, overraskede overrasket. Ja, og hvis jeg skal være en forklaring ud over, at der også er et købmandskab i hele tiden at positionere sine spillere og, og sørge for, at der er folk, der ved, hvor godt de gør det. Og det er jo en meget spændende opgave for en sportsdirektør, for det foregår enten i samarbejde eller total konflikt med de agenter, som der jo der er uendeligt mange af i fodbold, og nogen af spillere har mere end en, hvilket i den grad gør det svært. Ikke? Men, men det, måske var forklaringen, at vi spillede så relativt anderledes. Og, og, og lidt ligesom, når man har kigget på Nordsjælland for år tilbage, hvor man sagde, for pokker, hvor er de gode, de spiller. Hvor spiller var fremragende på et hold, der fungerer. Men hvordan, hvor skal vi finde et hold, der spiller på samme måde? Hvordan kan Markontes komme op på så ukristeligt mange mål på så få kampe, hvis ikke de har et hold, de har et hold hvor de på 100% automatik ved, hvor cutbacket skal komme, så han kan komme halvsent og score for 12 meters afstand, øh, som han gjorde fænomenalt godt. Altså det at have, så spiller der er så meget forbundet til et spilsystem kan godt være vanskeligt rent salgsmæssigt. Jeg ved ikke, om, om det var en af forklaringerne, at vores spillere de pludselig brillerede på en måde, som få hold spiller på. Hvad tænker du, Niels Christian, er det overraskende for dig også, at der ikke var større bud efter mm -hmm. Både ja og nej. For det er jo klart, at uh, spillere, som har en, en sæson, hvor de leverer uh, uh, fine uh, indsatser og gode resultater, uh, skulle man jo tro under alle omstændigheder, vagtig interesse. Um, der, der, hvor jeg måske tror, at, at uh, uh, en af forklaringerne kan være, er, at en række af de spillere um, manifesterer sig ikke i internationale kampe. Altså, hvis vi tænker på Mukhtar, for eksempel, som var jo øh, dominerende i Superligaen, måske Superligaens bedste spiller i, i, i en periode, og severdig og, og både kampeafgørende og alt muligt andet, så kan man sige, at, at øh, han, han, han, hans internationale karriere var jo kom øh, si kom sagt, øh, både på det tyske ungdomslandshold, ja. øh, og, og, og med Brøndby internationalt, kan man sige. at der er det jo bare det, at... at og det kan man undre sig lidt over med alle de scouting-afdelinger, der er i alle andre klubber, ligesom i vores egne klubber i Danmark, at man ikke er ude at kigge på sådan nogle spillere i den danske liga og sige at ah, ham der han kunne måske godt bruges i vores klub. Men det er altså meget ofte, at du skal ud på den internationale scene og vise dig frem, og det er derigennem, at du også får en bedre prissætning af dine spillere. Og der er også, så ligger der også en indbygget fejlgaranti i den måde, vi satte vores trup sammen på. For hver gang vi hentede en dygtig øh, spiller, der var øvet i vores spillestil på 24 år eller mere fra en anden nation, så kom de heller ikke til at spille på landsholdet. Altså Nej. uanset hvor dygtig man nu er enig om, at Anthony Jung han er, og hvor meget han har betydet. Ikke bare for dengang spillestilen skulle implementeres, men også gør for det nye unge hold. Så bliver han jo aldrig landsholdsspiller. Han er tysker. Og, og i forhold til de internationale kampe, som du snakker om, Christian, der er det jo helt evidensbaseret, jo flere landskampe du spiller, jo nemmere er det at sælge dig. Og derfor er min største ærgelse også, det var, at Puki, som var den ene af relativt få spillere, der spillede internationalt, ja. at vi havde et tilbud på ham. De sidste to år af hans kontrakt havde vi samlet et tilbud på ham. Og da han så nærmede sig de sidste år, så var han jo også meget mere klar på at lade kontakten gå ud. Og det er et problem. Og Frederik Rønav, der havde nået at spille et par landskampe, blandt andet rigtig gode mod, mod Tyskland, vi måtte sige nej til ét altså groft underbud. Og det var, hvad vi gjorde. Altså, det var reelt tilstanden. Og det er simpelthen fordi, der var for få landskampe, for få Europa League eller Champions League gruppespilskampe. Og så måske besværligt gjort lidt af måden vi spillede på. Men var der ikke, jeg, husker, jeg er helt galt, var der ikke et Crystal Palace-sent uh, tilbud på Rønneov øh, i et uh, transfer. Jo, det er rigtigt. Var det så der var det? faktisk to, øh, ja, okay. fordi der var også et andet, som var kroft underbud. Ja, for det og så det var, det her, det var det her, var, det var virkelig også ærgerligt, når man sidder og kvart i 12 transfer deadline <laughs> og skal have noget til at ske. Altså, og vi gjorde også umage, men det var godt nok for sent. Ja. Jeg ved jo også, at ham, der sad med det ansvar over i Crystal Palace, han blev fyret, for jeg snakkede med deres sportsdirektør at nogle måneder senere, han sagde, at det var useriøst. Det kunne de ikke have bekendt. Okay. Var der noget repressionsarbejde med der derefter? Fordi det var jo noget, der i hvert fald lige nåede frem til ham. i Ja, men, men der må jeg sige, at Frederik er også en rigtig dygtig voksenmand mand, og han har også. Det var første gang, tror jeg, at han rigtig oplevede det. Men, men han har garanteret lært af det, og, og der gik ikke lang tid, før han var på samme høje niveau igen. Men, men sådan her fodbold også. Det er brutalt, ikke? Altså, hvis Nå. folk lige har drømme, og så står man folk og vifter med drømmen lige foran den, og så tager man den med igen nogle gange. Mm. Det er ikke sjovt. Vi skal også have supersalget, Truls, som jeg har givet dig til opgave. Ja. Øh, og jeg ved ikke, og, du må, og det er stadig dig selv, der definerer præmissen for ja. det så Jamen, om det er for Brøndby-tiden, eller fordi du har været inde noget andet. Øh, så, så vil jeg sige, øh, altså der er nogen, der har forandret sig meget. Hvis de er kommet til at passe billigt, så skal du ikke sælge så voldsomt dyr, for mm. det giver mening. Men jeg synes, de, og det tror jeg, der vil være Brøndby-folk, der er rigtig skuffet over at høre. Jeg synes, øh, Christian Nørgaards øh, transfer til Dengang var det så til Fiorentina. Synes jeg faktisk var, var det bedste. Og det er ikke på grund af tal. Og jeg ved, at der er rigtig mange, der undrer sig over, at vi ikke fik mere end, jeg tror det potentielt, var 4 millioner euro. Ja. Eller tre ja. og en halv. Og nogen vil sige, at det er da også latterligt lidt, når man ser, hvad nogen andre med nu i senere en lavere niveau er blevet solgt for. Grunden til, at jeg synes, det var en rigtig god transfer, det var, at vi stod jo et år, eller var det halvandet år tidligere, i den voldsomt ulykkelige situation i Bondby, at vi havde tre midtbanespillere med udløb samtidig. Og det synes jeg jo, er en ting, man skal gøre sig umage med, og som jeg også er at gøre mig stor indsats med, det var, at vi må ikke have altså, tre ikke samt... tre, tre <laughs> midtbanespillere på samme led på én gang. Og der var der så i seks midtbanespillere, men tre af dem repræsenterede mm. samme igen. Mm. Mm. Ja. Oh, okay. ja. øh, og så kan man jo også sige, hvordan pokker skal de så få samme lige god behandling, hvis der er ingen, der siger, vi skal bruge en midtbanespillere, og så ser jeg igen og siger, men, vi har tre, så det bliver Per eller Paul eller <laughs> Palle. Men grunden til, at jeg synes, det var et godt salg, det var fordi, det var utrolig vanskeligt at få overvist de unge spillere om at fortsætte. jeg blev solgt med fire måneder tilbage i kontrakten til en af de store konflikter. Jeg har noget at have med Sornikker. Piri lod sin kontrakt gå ud, det som, det bliver, som desværre ses hyppigere og hyppigere. Og Nørregård sagde, nej, jeg vil gerne forlænge. Jeg vil gerne have, at Brøndby tjener penge på mig. Jeg vil gerne give det en ekstra mulighed at tage et ekstra skridt sammen med den nye måde at spille på. Og så synes jeg, at det, der gør det til et godt salg, det var at sige, at okay, så står vi ved det. Når der kommer noget, som kan være et godt match, og det var vi overbevist om, det var Christian i sig selv, at, at det kom til Italien, ikke bare grund af Fiorentina, men klubben, livet, hans, hans parforhold, vi ville også gerne opleve noget af det. Så synes jeg, det er vigtigt, at man kan sige som klub, ikke i, åh, oh, det har du fortjent, men sige, vi lavede en aftale på et tidspunkt, hvor du kunne have valgt at gå gratis. Den aftale står vi ved, så kan de næste spillere også bedre tro på, at det er en mulighed at forlænge at blive der. Og, mm -hmm. og det, altså, lige så lidt, som det så gav kæmpestort overskud at sælge ham, hvad nu beløbet endt med at være, lige så meget vil jeg mene, at en investering i, at de kommende udgående kontrakter kan forlænges med et muligt salg for øje. Og det synes jeg var en klar pointe. Men det er jo det, den vi har, vi har talt om, om før, ja. ja, vi har talt om det med mange sportsdirektører. Jeg tror, det bliver mere og mere afgørende. Yeah. Fordi der er så mange interessenter inde. Der er spillerne selv, der er deres familie, der er deres fucking agenter. <laughs> der er klubbens interesser. Der er, hvor er vi henne i vores... Altså, jo mere øh, transparent planlægning mm. øh, og plan du kan lave for den enkelte spiller, øh, det bliver man nødt til i dag, yeah. for at kunne øh, have et hold, der er det sammen. Og ikke, som du nævner, man kommer i situationer, hvor... Pludselig er der tre spillere i samme kæde, der, der skal ud af butikken på samme tidspunkt. Eller hvad. Så det er blevet mere og mere afgørende, at man kan lave planer. Så ved vi godt, det er en svær verden, fordi der kan komme ting udefra hele tiden, der kan gøre det. Og der er også spillere, der kan få skader osv. Men det er jo gemmet. Og det er derfor, jeg også nogle gange... Nu har du en fantastisk podcast til Respekt for den dygtig lade. Som, han, som har overskriften øh, jeg kan ikke gerne sige det på engelsk, men øh, managing the unmanageable ja, yeah, tak øh, øh, men er det i virkeligheden det vi gerne vil fordi der er jo så meget uforudsigelighed i, i fodboldens verden at øh, som min gamle ven Mikael Trolle jo siger øh, dream and details, altså i virkeligheden skal vi måske lade begivenhederne styrer en hel del, og idéerne kommer til os, og så meget sætte de rammer, vi tidligere har talt om. Skal vi egentlig for enhver pris uh, detaljstyre? Uh, nej, og det kan vi ikke, men, men jeg tror, hvis man ingen planer har, altså, så er det godt nok, altså hvis alt er improvisation. Okay. Det sagde, nej, det sagde du heller ikke, men, men det har jeg hørt. Altså, har jeg, hørt ja. øh, jeg har hørt, selv arbejdet med en sportsdirektør, som sagde, alt er ad hoc. Og jeg tvivler ja. at man helt har styr på den lange, flotte latinske sætning, hvad den egentlig rummer. Men i hvert fald, alt er ad hoc. Ej, det må du altså godt nok undskylde mig. Det er det ikke. Du har planer, og du har idéer, og du har klar fornemmelse for det materiale, hvad enten det er spillere, eller medarbejdere, eller projektstyring. Hvis du har fornemmelse med det, så kan forstyrrelsen også godt være med til at gøre, at den kreative løsning opstår. Hvis ikke du har kendskab til materiale, hvis du ikke aner, hvad det går ud på, så er alt forstyrrelset bare benspænd. Men, men når man kaster, sit... Material. man kender sine spillere, hvad, hvad butikken går ud på, så er sig med til at gøre, at man kan finde den kreative løsning, som du ikke kan planlægge dig til. Det tror jeg faktisk, at fodbold skal kunne, fordi der er så mange interessenter, der skubber. Mm. Og det værste, ikke for klubben, men for ham, der skal styre det, det er jo, når tilskuere, sponsorer og medier, de begynder at rokke ved, ved kursen med, med et alt berettiget kritik, fordi dem kan man ikke stille til regnskab. Det kan du med dine kollegaer, din spillere, dine äh, chefer. Nu er du stille til regnskab. Men dem der, de, er jo, de har massiv indflydelse, men det er blot et for, for ansvar. Men det er jo et vilkår i de store klubber nu. Ja, ja. ja men også i de små. Uh, jeg tror da nok, at uh, i, i, altså, da jeg var træner i IKS FS, der var lokalsamfundet så massivt over en lille klub, fordi alle havde en aktie, så der, der kan jeg lov for, at der var nogen, der havde. Og det var ikke en stor klub jo. Troels, hvordan ser øh, din øh, fremtid ud, øh, hvis du ellers selv øh, kunne vælge? Øh, er den med eller uden fodbolden, og er det som træner eller spurgsdektor? Det, det, det var et kinderæg, var det ikke? Det var det ikke hele tre spørgsmål. <laughs> øhm, tilbage til det, jeg sagde før. Hvis man nu tror på, at man kan <laughs> sit materiale, og jeg billeder mig ind, at jeg godt kan mit fodboldmiljø, og jeg billeder mig også ind efterhånden, at jeg også godt kan mit ledelse, så kan jeg godt tillade mig at lade det, der opstår, blive den kreative, altså det, der kan blive den nye idé. Og derfor vil jeg ikke sådan slå ned i sten, hvad der er for noget, der er dit næste spor. Jeg er meget begejstret over at starte noget, der hedder en ledelseshøjskole, hvor Jacob Aukgaard og jeg, vi laver et forløb for ledere, og kombinere det med noget så som højskole Det synes jeg er kreativt og spændende. Jeg er sjov nok tilfreds med at lave, for eksempel når jeg har haft Niels Christian som gæst, en podcast, der handler om fodbold. Og helt det, der er skjult for de flestes øje, altså hvad der sker i hverdagen inde i maskinrummet, hvad er det tiden bliver brugt på, mens man går og venter på den næste kamp. virkelig motiverende. Om det så bliver til en dag at blive træner eller sportsdirektør eller noget andet i en fodklub. Det, det er jeg fri for at være bekymret over. Og de gange, der har været et eller andet, der har jeg lige nu sagt, nej det er ikke nu. Men hvis der er stadigvæk er nogen, der ringer op, så kan det være, at det ændrer sig. Men du har ikke besluttet, at du er færdig med fodbolden? Nej, altså med den allerældste kliché, det der med, man kan godt tage tråls ud af fodbold. Og mm -hmm. <laughs> ikke fodbold ud af tråls. Hvad med trænerjobbet i OB? Det plejer at du at være glad for at svinge forbi en gang imellem. Ja, og det er jeg stadigvæk. Og jeg kender den klub godt, fordi alle mine børn har spillet fodbold der i mange år, så jeg kommer da gerne. Men, men jeg tror ikke der er en også, for hvor mange gange drømmer Grete Frimærket, kan de også, når man har... Det troede vi altså også tredje i gang. Gjorde vi ikke det, Niels ja. Christian? Ja, man ved det ikke. Altså, øh, man kender, når man kender lusene på gangen, så er det jo på nogle punkter øh, nemt jo, men øh, det kan også være svært. Er der noget, du savner ved fodbolden, og ved, øh, ved at være en daglig del af det? Ja, der. Altså, det der adrenalinsus, hvor man står og kan mærke, at nu er det all in. Altså, du kan jo ikke stå og putte dig, hvad enten du spiller træner. Du kan godt som sportsdirektør, fordi der er, kampen er ikke dit ressort, og det er planlægningen. Du kan ikke stå og putte dig, hvis du er træner. Og, og det der med at stå og sige, at jeg gemmer lige 30 af min enten følelsesmæssige intelligens, eller hvad du er, din energi, gemmer det lige til en anden dag. Det går ikke. Du kan ikke stå og, og være mindre end, end kompromissløs. Og den der all in den kan jeg godt en gang imellem. Jeg det, det var fedt. Men så er der en mere stabil kurve nu, så, hvor man ikke behøver sådan at piske op og ned. Og, men, men det øjeblik kan man godt. Kan jeg godt Med alle de klubber, du har været omkring, og, og, og de der 35 år, som du selv, jeg har ikke så talt efter, men jeg går fuldstændig ud fra det, at du på, så har du også været omkring mange spillere. Det er ikke en opgave, jeg har givet dig på forhånd, men nu slog det mig lige. Hvem er de bedste spillere, du har haft i dine hænder? hvis du nu var skudt på tre. Ja. Og det skal være samlet i en, altså med alt, hvad man kan. Nå, men altså, en spiller er jo ikke bare ham, der var den dygtigste til at takle. Eller Nå, til at hit, ja, ja eller men eller... det er stadig ud for din ø, definition, tænker jeg. <laughs> øhm... Thomas Thomasberg noget at træne i Midtjylland. Ja. Kæft, hvor kæft, var han langsom. Hvor kæft, hvor kunne han ikke hæt. han kunne voldsomt lidt ved venstre ben. Og der er utrolig mange begrænsninger. Men, men øh... Det er fodboldhovedet, der sidder på den mand, og som han beviser også i sit job nu igen, og har gjort det mange gange. Altså, det gør det til en af de mest øh, skarpe fodboldhjerner, jeg har nået at, Så det er det, vi ser i Ja, det synes jeg. Plus hans øh, enorme stædighed, ikke? Øh, Eller vedholdenhed. Mm. Øh, den dygtigste spillerpakke, det var umiddelbart nok den Van som øh, er hurtig, voldsom kropstærk, teknisk, vældig, vældig, vældig dygtig. Øh, og når man kan alt det, så er der en eller anden forklaring på, at han nåede at spille i Esbjerg og ikke i øh, Premier League. Og, og det er jo nok, at, øh, at der var andre ting, som han ikke var så fokuseret på og mm. koncentreret om. Mm. Men, men sikkert er en pakke. Altså, da jeg trænede ham, der kan jeg huske at komme hjem og sagde til min kone, ham der, han er grunden til, at jeg vil være træner. Fordi jeg får aldrig lov til at træne nogen til at kunne det, han kan. Mm. Mm. Så kan man så håbe på, at man kan lære lidt mere. Og, og det, det var jeg ikke sikkert for, at jeg nåede, men, men, men hold da op, han var dygtig. Det var to, skal man sige tre. Det ved jeg ikke, ellers så vil jeg gerne spørge dig til en. Lars Jakobsen var god. Jeg havde ikke overhovedet en eneste aktie i, hvor god han var, da jeg fik ham, eller hvor god han blev i Men nej, hvor var han god. Han kunne, godt nok, han kunne godt nok spille fodbold. Ham er egentlig lidt overrasket over, at du hiver frem. For jeg vil have spurgt til Rasmus Falk, men okay, Lars Jakobsen. Åh, oh, Rasmus Falk. Oh, han var godt nok dygtig også, og det er han jo stadigvæk. Jeg prøver jeg har trænet tusind. Ja. Spiller. Det er ikke rimeligt, det her. Nej, det er også helt okay. Men kan du ikke prøve at sætte nogle ord på Rasmus Falk? Vi jo, har ham som gæst jeg spil, godt. Gæsset, Arh, det burde også, han burde også. Altså, øhm, jeg er sikker på, at han spiser fodbold med mælk på til morgenmad. Altså, fordi alt, alt måden, han bevæger sig på, og alt er rettet ind at kunne lave sine hurtige vendinger, og kunne komme væk fra en modstander, og kunne, kunne se til begge sider i det tempo, han øh, forsøger at spille i. Det, det er ret usædvanligt. Øhm, lidt for få mål. I forhold til alle de kvaliteter, han havde, men det minder mig oh, om Supermac. Nu skal vi snakke fodbold. Kan du huske Malcolm McDonald's Supermac? Mm -hmm, han skrev mm. den alt for oversette bog, det hedder How to Score Goals. <lævnet> Hvor han til sidst nævner nogle af de største, dygtigste angribere. Supermac der er ikke nogen, der kender ham. Nej, jeg går ikke. Nej. Var han i Fuldhand? <lævnet> min er nogen, der går. New, Newcastle, fullhand, whatever. Yeah. Æ, angriber. Og, øhm, og han skrev blandt andet om Johan Cruyff, og det er det, jeg tænker om. Rasmus Falk, det var en stor sammenligning alt for dygtig en fodboldspiller til at blive en rigtig topscorer, og, øh, og Falk han kan godt nok mange ting. Øh, han kunne godt lave flere mål. Er du overrasket over, at han er stadig i Superligaen i forhold til, hvor du slap ham, øh, dengang du trænede ham? Ja, det er, og det tror jeg jo ikke er, er noget, som øh, han har været nødt til. Og han har garanteret kunne vælge mange andre ting, men jeg tror simpelthen, han har fundet en hylde, han godt kan lide at operere på. Han har fået større og større ansvar. Øh, det mener mig lidt om legendariske historier, som nogen kender. Legendariske, det er sagt to gange. manager i Liverpool, Bill Shankly, en, en, en yngre spiller, som var teknisk dygtig, ligesom Rasmus Falk, og han kom så hen og siger til øh, Boss, øh, Når jeg har bolden lidt uden for feltet, så er jeg lidt i tvivl, om jeg skal til højre, eller jeg skal gå til venstre, eller jeg skal drible. Så nu skal du være her, Sonny. Du losser bolden ind i kassen, så kan vi bagefter diskutere <laughs> dine muligheder. Og det er jo, har jeg prøvet at sige til Rasmus Falk, giv den dog en toffiler en gang i mængden, i stedet for det der pæstfælleri ind i straffafeltet. Nå, sådan er der så meget. <laughs> jeg er vist imponeret over den, hvor han bevæger sine arme på. Man kan slet ikke forudse, hvilken vej de bevæger sig. Ja. Du skal have, tusind tak, Troelsbæk, fordi du kom Meldig her dig. i studiet. Hvis du nu alligevel ender som træner, -træner i OB den her omgang. Så er Skylder du altså en? Gør jeg? Skylder jeg så? Ja, altså, så skal du okay. bare fortælle dig det. Men tusind tak skal du have. Ja, lige måske. Programmet blev præsenteret af Discovery+.